Звісно, фіктивне розлучення вирішує усі проблеми. Але заїкнутися Ірці про таке – вірна смерть. Вона вип'є з мене всю кров, так, що не захочеться вже того депутатства. Жінки взагалі на подив серйозно ставляться до подібних формальностей. Воно й сапула-психанула, тільки-но зачепили тему одруження. Господи, яка різниця, що написано у паспорті, якщо тебе люблять? А коли не люблять, тим більше, яка різниця? Але жінки залишаються жінками, якої б думки ми про них не були. Отже, у розмові з Іркою не може бути навіть натяку на щось подібне. Сапула обернулася на стільці і обережно взяла мою долоню у свої. Очі припинили колотися і дивилися на мене з якимось дивним виразом, не би прохали про щось. — Сергійку, — сказала вона несподівано м'яким голосом, — а може це шанс? Я відвернув обличчя. Вона продовжувала тримати мене за руку і очі мої під прицілом. «Катрусю, ти зрозумій!» – почав я. «Я зрозуміла!» – вона різко розтиснула долоні і відвернулася. «Ні, я тебе дуже люблю, але...» «Можна без передмов?» – у голосі знову задзвонив метал. «Давай просто але. Без люблю, без дуже люблю, але...» «І все!» «От чорт знову починається!» Я знову зробив спробу обійняти за плечі, але вона випручалася. «Давай без цього. Тобі треба переоформити майно на дружину, але з нею не розлучатися, так?» «Катрусю, ти розумієш, депутату все-таки краще бути одруженим. Перед людьми воно якось... родина, діти, виборці це люблять». «Люблять», – із залізною ноткою голосів підтримала Сапула. «Особливо, коли дружину кожен день по телевізору показують». «От бачиш, ти сама все розумієш». «Я все розумію». Ще раз підтвердила вона з такою інтонацією, що мені стало кисло в роті. Однак справа залишалася справою. Ну от, нічого ж не міняється. Втім, то й справа, сказала вона вже м'якіше. Втім, то й справа, що нічого не міняється. Вже клімак зблизиться, а Германа все нєт. Що ти таке говориш? Нічого, це так. Значить, треба розділити майну з дружиною? Кать! Вона підвелася зі стільця. Треба чи ні? Виходить, що треба. Добре, кивнула Сапула. Така можливість передбачена законодавством. Називається договір про розподіл майна. Влаштовує? За що люблю Катьку? Усе знає. Я підлабузницьки посміхнувся. Звідки ти така розумна? З села Валки. Та всі такі. То як, влаштовує? Звісно, влаштовує. Ти у мене просто... не знаю. Я можу йти? «Кать!» «Значить, можу. А ти поки у себе пошукай, в сейфі, у шухлядах, щоб нічого не забути. Кать!» «Я буду у себе!» З цими словами вона вийшла геть, залишивши мене серед кабінету в розгубленості. Певно, зараз буде там у себе плакати. Жінки не можуть без цього. А з іншого боку, я ж теж не можу отак от одним махом усе кинути. Самі подумайте. Справи, бізнес. Зараз оце політика починається. Як тут можна робити різкі рухи? Що люди скажуть? Добре оце взяв би собі якусь модельку, але кидати дружину-телезірку, щоб замість неї взяти однокласницю, цього не зрозуміють ані колеги, ані виборці. Та я й сам не зрозумію, якщо чесно. Ідіотська ситуація. Щоб прийти до тями, я повернувся до столу і взявся робити те, що порадила Сапула – інвентаризувати папери у шухлядах та сейфі, щоб бува не пропустити чогось істотного і не дати у майбутньому журналістам приводу для розслідувань. Як я вже казав, не люблю залишати матеріальних слідів своєї діяльності, тому не збираю архівів і знищую всі можливі документи. Виписки з карткових рахунків, депозитні договори, документи на нерухомість. Окрім цього, у шухлядах зберігаються хіба що артефакти. Як цей, наприклад, доповідна з області на ім'я Віталіка Міністра, прикрашена його власною резолюцією – повішати за яйця та доповісти. «Я свого часу видурив її за пляшку коньяку начальника юридичного управління, який не знав, чи плакати, чи сміятися, отримавши таку вказівку». З одного боку, це офіційний документ з номерами, резолюціями, вхідними-вихідними, а з іншого, знайде такий папірець «ревізія», то невідомо, за що повішає самих юристів. Ми дійшли тоді висновку, що відсутність подібного документа потягне все-таки менше санкцій, ніж наявність. Тепер він лежить у моїй шухляді та нагадує про минулі звитяги. Або ж ось поруч лист до НБУ, підписаний головою Казначейства Банку Україна на прізвище «Нижчий». Не диво, що банк в результаті накрився. Чи то, наприклад, заява від одного з одеських банків, головою правління, в якому значився громадянин Гой. Я тоді спитав хлопців, ви здуріли? В єврейському банку голова Гой? Та ти що, здивувалися вони, а ми якось не подумали. У тій самій теці знаходився ще один документ епохи – лист із красномовною помилкою у підписі «Начальник крадитного управління». Просто таки явка з повинною, а не помилка. Паша багато зусиль витратив, щоб повернути цього листа з канцелярії Нацбанку. Там таки у шухляді серед артефактів лежав журнал з хмаренченими записами, той самий, який став причиною звільнення бідолашної дівчини. Я погортав сторінки і раптом зрозумів, що ця секретарка протрималася у мене в приймальні майже рік. Термін просто таки рекордний, враховуючи характер сапули та її намагання охоронити мене від зазіхань з боку молодих. От, наприклад, один з перших записів. Сергій Миколаєвич сьогодні не в гуморі. Кричить на всіх. Алочка вийшла від нього вся бліда. Я питаю, що сталося? Вона, не знаю, нічого не чула. Тільки стояла і думала, стукне він мене своїм костором чи ні. Це було торік восени, коли я зламав палець на нозі і ходив з милицями. Вересень місяць. Цікаво, а я гадав, що Алочка усвідомила тоді свої помилки, саме тому й мовчить. Вона і справді була сиділа, опустивши очі. Я думав, від а вона дивилася на милицю. От вам, жінки, ніколи не знаю, що вони насправді думають. Ет, дарма все-таки сапула конфіскувала цей журнал. Хай би собі дитина писала. Я б тоді мав можливість одразу довідатися про те, як люди насправді сприймають мої прочухани. От і про яблуко, яке вона не взяла через те, що ми недостатньо знайомі. Я гадав, що так буває тільки у куртуазних романах доби високого середньовіччя. Все-таки сучасна молодь виховується на зовсім інших ідеалах, якщо це взагалі можна назвати ідеалами. Я погортав сторінки, шукаючи примітні записи. «Ага, цікаво». Катерина Петрівна сьогодні говорила зі мною як людина. Мабуть, у неї щось сталося. Подруга привезла з Єгипту золотий комплект з діамантами, пішла до ювеліра, і він сказав, що це підробка. Катерина Петрівна тепер сумнівається, чи не піти самій до цього ювеліра. А я сказала, що ні за що не пішла б. Нащо воно мені? Якщо я знаю, що кільце золоте, значить воно золоте. Що тут перевіряти? І справді була така розмова. Катька тоді психанула тому, що ніякої подруги не було. Це її саму нагріли у Єгипті на півтори штуки баксів. Потім вона, до речі, пристосувалася. Поїхала на ту саму фабрику та поміняла це своє фуфло на інше, нового фасону. Казала, якщо вже так сталося, принаймні буду завжди у новому. Тепер кожного разу, як їде, вертається у нових брязкальцях. Рабиня власної помилки. «А може і правильно пише Хмаринка? Якщо знаєш, що кільце золоте, значить воно і справді золоте, а ювеліри зі своїми експертизами хай йдуть під три чорти». Хто з нас може з першого погляду відрізнити, чи справжні на жінці діаманти, чи ні? Та й з другого навряд хто відрізнить. Щось подібне було у Еразма Роттердамського. Із його часів, здається, нічого не змінилося. Та хіба могло змінитися?» Треба зізнатися, що правда – штука все-таки суб'єктивна і була такою у всі часи. Може тому жінки і живуть довше, що не хочуть знати правди. Для них світ – це виключно їхній власний погляд. Закриєш очі – і світу нема.